Hii ni ta kiswahili ya Sauti ya America VOA ikitangaza kutoka Washington DC Mimi ni Sunday Shumari na mimi ni Mkamiti Kibayasi tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Mei 11 mwaka 2011 Na kika matangazo yetu hii leo huko nchini Kenya Sakata ya safari ya kiongozi upinzani nchini Uganda, Dr. Kiza Besige, ameamua hatasafiri kurudi nchini Uganda hii leo. Kulikoni? Fasi wake na viongozi wenzake kule Kampala walimpigia simu na kumwarifu kwamba afadhali aondoke ya hapa ya Nairobi hapo kesho kwa sababu kwa hivi sasa sio salama. Na je, wananchi wa Uganda wanasemaje kuhusu safari ya kurudi Besige? arudi kwa nyumba yake na maye hapa arudi nyumbani sababu wanakataza ye kukuja hapa hii sio moto mbaya watu wanataka bii nchi wanataka president mwingine presi kwa kweli wanataka president mwingine hii zoni baadhi ya habari za kuandalia kwa siku leo msikilizaji mwika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu lakini kwanza ni habari za dunia mafisa katika jimbo la Puntland nchini Somalia Wanasema watu wasiopungua 26 wamekufa katika mapigano kati ya wanajeshi wa serikali na watu wa Kiislamu. Mashahidi wanasema wapiganaji wa Kiislamu waliashambulia majesha ya Puntland katika eneo la Galgala alfajiri ya leo. Waziri wa Usalama katika eneo hilo Yusuf Ahmed Khair ameiambia idhaa ya Kisomali ya sauti Amerika America kwamba wanajeshi watano waliuawa na wanne wengine walijeruhiwa. Khair anasema kisha wanajeshi walifanya shambulizi na kuua waasi mmoja. Ripoti za awali zilisema waasi walichukua udhibiti katika eneo la Galgala lakini Khair anasema serikali inalishikilia tena eneo hilo. Kiongozi wa Al-Qaeda nchini Yemen anaionya Marekani kwa mashambulizi zaidi katika kulipiza kisasi kwa mauaji ya wiki iliyopita ya Osama bin Laden huko nchini Pakistan. Katika taarifa iliyosambazwa kwenye mtandao hii leo, Nasir Al-Wahishi anawaambia Marekani kwamba vita takatifu vinamulika kufuatia kifo cha bin Laden na kwamba kile kitakachotokea ni kikubwa na kibaya. Onyo kutoka kiongozi huyo Al-Qaeda katika peninsula ya Kiarabu limekuja wakati seneta wa cheo cha wa Marekani John Kerry akitangaza atasafiri kuelekea Pakistan wiki ijayo kujaribu na kurejesha mahusiano mazuri na nchi hiyo baada ya kifo cha Bin Laden. Kwa mujibu wa viongozi tawala katika wilaya zinazopakana na msitu wa Rukoko mamia ya raia kadhaa wa Kongo wamekimbilia nchini Burundi kufuatia mapigano kati ya majeshi ya Kongo na wanajeshi wa tiifu wa Agaton Rwasa wakati wa balozi DRC nchini Burundi amekanusha Agaton Rwasa kuwemo nchini humo na kuwataka wanaotoa madai hayo kupeleka ushahidi Mwandishi wetu Mida Isa ana yutaarifa kamili Msemaji wa Jeshi la Boronde kanal Baratu za Gaspar amesema mapigano hayo lizuka tangu Ijumaa wiki jana na kwamba yanafanyika katika maeneo ya Kiliba Hondes Balozi wa Jamhuri ya ya Kongo hapa nchini Burundi, Salome Banamurehe Baliene, Balienne, licha ya kutothibitisha kufanyika kwa mapigano hayo, amesema majeshi ya nchi hizi mbili, yani Burundi na Jamhuri ya ya Kongo, yamekuwa yakishirikiana fika katika kukabiliana na watu wenye kubebelea silaha kwenye maeneo ya mpakani mwa nchi hizi mbili. Balozi wa Jamhuri ya ya Kongo nchini hapa Burundi Tunasema hivyo kuna watu wanaokuwa na silaha kungamu za Rizivali, na mara nyingi jeshi la Kongo pamoja na Burundi wamasikizana kukua watawaza kufukuza watu hao. kama Colonel kenga amesema ni watu FNL, wa FNL tunasema waona, na ni mara nyingi watu wame na thiwa kukambuka huko na tuweza kuwarushia ni jeshi la Burundi Kuto kabujumbura mimi Hamida Isa Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa sauti ya America Washington DC. Nchi tano za Jumuiya Afrika Mashariki zina mipango ya kujenga bomba la kusafirisha mafuta kutoka Uganda kuelekea Rwanda na Burundi ili kuboresha usalama wa nishati katika eneo hilo. Afisa mmoja wa cheo cha juu katika Wizara ya Nishati nchini Kenya Patrick Nyoike amesema jumuiya hiyo imepata msaada wa fedha wa dola laki kisita kutoka Benki ya Maendeleo ya Afrika kwa ajili ya kufanyia utafiti. Niyoiki amesema bomba lililopendekezwa litabeba bidhaa za mafuta kutoka kiwanda cha usafirishaji mafuta kinachotazamiwa kujengwa Uganda na kingine kilichopo Mombasa Kenya pamoja na masoko ya kimataifa. Uganda inatarajiwa kuanza uzalishaji wa mafuta mwaka ujao kufuatia kugundulika kwa mafuta mengi ndani na kuzunguka ziwa Albert. Kuna taarifa za kuepo mapigano mapya katikati ya mji wa Holmes nchini Syria wakati majesha serikali yakiendelea na juhudi za kuzima ongezeko la maandamano yanayoipinga serikali mwanaharakati na jati tayara ameiviambia vyombo vya habari vya magharibi kuwa milipuko ilitanda kwenye mji hii leo wakati majesha usalama yaliposonga kuingia maeneo kadhaa jirani vikosi vya usalama vimeongeza ulinzi wake kwenye maeneo muhimu ya waandamanaji nchini kote Watu wasiopungua wawili wameuawa na watano wengine wamejeruhiwa hii leo nchini Yemen wakati maandamano makubwa yakiendelea kudai kujiuzulu kwa Rais Ali Abdullah Saleh Mji mkuu wa viwanda nchini Yemen Taiz ulikuwa umezingirwa kwa siku ya tatu kutokana na mkusanyiko mkubwa katika mitaa na majesha usalama yanayojaribu kudhibiti hilo Walenga shabaha wanayoiunga mkono serikali waliripotiwa kuuawa waandamanaji wawili huko Taiz Vyombo vya habari vya kigeni viliripoti waandamanaji waliojeruhiwa kutokana na kupigwa risasi gesi ya kutoa machozi na kupigwa na majeshi ya usalama ya Yemen. Mwandalele ya kusikiliza idha kisweli ya sauti ya America VOA kutangaza kutoka Washington DC. Na katika habari iliyochukua uzito ajio leo ni ya kiongozi wa upinzani nchini Uganda Daktar Gzikiza Besije hakuondoka nchini Kenya hii leo licha ya kuruhusiwa kupanda ndege kurudi Uganda baada ya kuzuiwa mapema asubuhi katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta mjini Nairobi mgogonyo anayo taarifa zaidi Jangu saa moja za asubuhi, kiongozi wa upinzani nchini Uganda Dr Kiza Besigye amekuwa kizuiliwa katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta hapa mjini Nairobi baada ya shirika la ndege la Kenya Airways kunyimwa ruhusa na serikali ya Uganda kutua katika uwanja wa ndege wa likiwa limembeba Dr Kiza Besigye kutoka hapa mjini Nairobi na alitarajiwa kuondoka hapa Nairobi saa moja za asubuhi. Lakini baada kukubaliwa kuingia katika sehemu ya Abiria, mambo yalianza kwenda mrama. Wakati maafisa wa Kenya Airways walimfahamisha kuhusu watu ya serikali ya Uganda ya kuikataza Kenya Airways kutua katika uwanja wa ndege wa Entebbe. Juhudi za Dr. Bisnje na mkewe Bi wini Ibya za kusafiri kwa ndege nyingine tofauti hazikufanikiwa kwa sababu hakuna shirika lilikubali kumbeba Dr. Bisnje hadi nchini Uganda. Kenya Airways ilidai kwamba sio salama kusafiri hadi Entebbe kutokana na onyohili hili la serikali ya Uganda. Na ingawa serikali ya Uganda sasa imemkubalia Dr. Bisinge kusafiri na Kenya za hadi nchini Uganda, kiongozi wa upinzani nchini Uganda sasa amekataa kusafiri nchini Uganda. Na ndege kuondoka saa 11 na, na dakika 50 za jioni saa za Afrika Mashariki. Na tangu asubuhi, uandishi wa habari wa, wa kukutana au kushauriana na Dr. Bisinge katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta. Wasimamizi wa uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta walikataa kuzungumza na uandishi wa habari. Dr. Kiza Kizabisnjali wasili hapo mjini Nairobi kwa matibabu maalum baada ya majeraha aliyopata nchini Uganda kwenye maandamano dhidi ya kupanda kwa gharama ya maisha. Aliondoka hospitalini ijumaa iliyopita. Lakini kabla kuwasili katika uwanja wa Ndeggo Jomo Kenyata mapema asubuhi, Dr. Bisnjali wautubia waandishi wa habari katika afisi za chama cha Democratic Party. Na kushangani kwa nini serikali ya Rais Museveni inaendelea kubabaika. Anadai serikali ya Museveni Inababaika kwa sababu haikuchaguliwa kwa njia halali. The government is on You see, what is really going on at the bottom of the panic in the government is the knowledge that they lack legitimacy. Na wakati Dr. Bisinge alikuwa akizuiliwa katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta, Majarilianu Makali alikuwa akiendelea katika bunge hapa mjini Nairobi kuhusu mateso na masaibu ambayo aliyopata Dr. Bisinge katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyata. Wabunge waliokuwa na hasira wamepinga vikali mateso na dhuluma zinazofanywa Dr. Bisinge katika uwanja wa ndego wa Jomo Kenyata. Under what law can our own government detain Dr. Bissinger to tell him you cannot go back to Uganda? Lakini uliopita, serikali kupitia kwa Waziri wa Usalama wa Taifa inadai kwamba Dr. Bisinge alishindwa kusafiri na Kenya Airways wakati wa asubuhi, eti kwa sababu alikuwa amechelewa kuwasili katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyata. Waziri orwa Ojode. Mr. speaker Honorable Besige came in late when the, the passengers had already been cleared and we, they were just waiting to board the flight. Na tangwa asubuhi kumekuwa na hali ya kutatanisha kuhusu kuondoka kwa Dr. Besige hapa mjini Nairobi, mwagi kwenye sauti ya Amerika, Nairobi. Na muda mfupi Peter, mwenzangu mamoyo Hamza, amezungumza na mwaigi konyo kutaka kujua and ni kwa nini hatimaye Besige aliamua asiondoke hii leo wakika habari ambazo tumepata hivi punde ni kwamba baada ya kuruhusiwa kuondoka wakati wa jioni mwendo wa saa moja na dakika hamsini uh, shirika la ndege lilikubali kumsafirisha hadi kule Uganda lakini kisa hbis ni mwenye anasema kwamba alipata habari kutoka na baadhi ya viongozi wa chama chake cha Forum for Democratic Change eh, kule mjini Kampala kwamba si salama kwa yeye kuondoka Nairobi na kuelekea uh, nyumbani. Anasema kwamba wafuasi wake na viongozi wenzake kule Kampala walimpigia simu na kumwarifu kwamba afadhali aondoke hapa Nairobi ya Pokesho. kwa sababu kwa hivi sasa sio salama. Usalama wake uko hatarini. Na no kwa hivyo ingefaa airishe jina yake leo aondoke Nairobi ya Pokesho kutokana na usalama wake. Kwa hiyo kwa hali ilivyo sasa ni kwamba anatazamia kuondoka kesho. Kwa hakika hatuwezi kusema manake mambo hapa yamekuwa kibadilika badilika. Hata yeye mwenyewe alikubali kubaadaye kwamba alikuwa hajui ni gani kinaendelea. Alikuwa akisema kwamba baada ya muda usio mrefu alikuwa kupata habari kutoka Nairobi na vile vile kutoka Kampala nyumbani na mpaka hivi sasa kulikuwa na habari kwamba huenda akachukua ndege ya kumpeleka kule Eldoret na kuchukua gari la kumpeleka barabarani kuelekea nyumbani. Kwa hivyo mpaka hivi sasa hatujui hali itakuwa namna gani hapo kesho. Huenda akaondoka hapa Nairobi kuelekea Eldoret na kuchukua gari barabarani kumpeleka nyumbani au vingine akachukua ndege moja kwa moja aa, kumfikisha kule nyumbani. Kwa hivyo sasa hatuwezi kusema kwa uhakika hali itakuwa namna gani hapo kesho? Maanae hali inabadilika badiki badilika kila wakati. Kwa hiyo kwa hakika, hai hakuna uwazi hapa. Huenda kiza beshije akaondoka kimya kimia kurudi Kampala. Nafikiri kwamba haitowezekana kwa yeye kuondoka kimya kimia. Maanae habari ambazo tunapata hapa Nairobi ni kwamba wafuasi wake wanamsubiri kule nyumbani. Kwa hivyo bila shaka atakuwa ameondoka kufikia kesho lakini mpaka hivi sasa tunapozungumza ni kwamba angali katika uwanja wa ndege wa Nairobi ni Mwagikonyo wa akizungumza na sauti Amerika America kutoka Nairobi kufuatia haya yote je serikali ya Uganda inasemaje kuhusu hilo huyu hapa mwandishi wetu Leila ndinda anatupasha zaidi kutoka Kampala Serikali ya Uganda imekanusha madai kuwa ilikuwa imeliamuru shirika la Kenya Airways kutombeba BCJ. Fredo Polot ni mkurugenzi wa idara ya serikali ya waandishi wa habari. Government no right. Huo si ukweli. Serikali haina haki wala uwezo wa kumsimamisha mtie yote kusafiri kuja Uganda pia hatuna uwezo wa kuingililia nchi huru kama Kenya na kuiambia inachofaa kufanya vilevile vile, kuliambia shirika lolote la ndege jinsi linilofaa kufanya kazi yake ni jambo ambalo haliwezekani It is not Naibu Katibu wa maswala ya kimataifa wa FDC anmugisha anasema serikali ilimzuia besije kuja kwa sababu we had people sleeping along the road Tulikuwa na watu waliolala kando ya barabara kutoka Kampala hadi Entebbe wakimsubiri besije na serikali najua angekaribishwa kwa kishindo wenda ikawa hapo jana polisi walidhani wataweza kukabiliana na umati mkubwa wa watu lakini hii leo alipoamka wakaona watashindwa kwa sababu wanafaa kuimarisha usalama sana ikikumbukwa kuwa kunao wageni wengi wanaowasili nchini kuhudhuria sherehe ya kuapishwa kwa rais Museveni Habari za kukatizwa kwa safari ya basi jeu kuliwakasirisha baada ya vijana na wakakusanyika karibu na soko la Kiseka lililoko katikati mwa jiji tayari kuanza maandamano lakini polisi na wanajeshi walifika mahali pale upesi na kuzuia kuzuka kwa gasia vijana hawa walisema leo umekuja hapa kuonesha kitu moja tu kwa dunia ati president yetu kama Colonel Pizza Kesse arudi kwa nyumbani yake nama yeye kumote hapa arudi nyumbani sababu anakataza kukuja hapa Ye sio mtu mbaya watu wanataka hii inchi wanataka president mngine kwa kweli wanataka president nne mzee tumechoka naye hapo jana polisi liko imesema itamzindikisha besije kutoka uwanja wa ndege wa Entebbe hadi mjini Kampala na kumruhusu kusimama kwa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 Maoni yako au swali ni sharti ya husu matangazo ya leo hii. Tunataka kupata ujumbe kutoka kwa wasikilizaji katika nchi zote za Afrika Mashariki na Kati. Unaendelea kusikiliza sauti ya kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Waasi wa Libya wanasema waongeza jitihada katika eneo la bandari ya wa Misrata huko Katibu Mkuu wa Umoja Mataifa Ban Kimon Akiisi sirkali serikali ya Libya leo kusitisha mashambulizi yake na kuruhusu msaada wa kibinadamu kwenda kwa raia wanaohitaji msaada huo. Waasi wanasema wamerudisha nyuma majeshi nayo kiongozi wa Libya Muammar Gaddafi kutoka Misrata katika mapigano makali. Msemaji wa jeshi la uasi amesema kwamba majeshi ya upinzani yaliwarudisha nyuma majeshi yanayounga mkono serikali kiasi cha kilomita 15 kutoka mji wa Misrata. Utafiti mpya wa maoni ya watu hapa Marekani unaonyesha umaarufu wa rais Barack Obama umeongezeka tangu mwauaji Osama bin Laden zaidi ya wiki moja iliyopita. Shirika la habari la Associated Press limetoa matokeo hii leo ya utafiti uliofanywa meita 5 hadi 9 kwa njia ya simu kwa watu elf moja waliohojiwa na kampuni ya utafiti ya GFK. Matokeo yanaonyesha kiwango cha rais Obama kimeongezeka hadi karibu asilimia sitini na zaidi ya nusu ya Marekani wanasema anastahili muhula mwingine kuwepo madarakani. Bwana Obama alitangaza jioni ya Mei mosi kwamba kikosi maalum cha majini cha Marekani kilimua kiongozi ugaidi Osama bin Laden katika shambulizi moja kwenye nyumba yake nchini Pakistan. Helikopta moja iliyopeleka wanajeshi wa ziada kwenye eneo la shambulizi la Taliban huko kaskazini mashariki mwa Afghanistan imepata ajali na kujeruhi watu tisa. Gavana wa jimbo la Nuristan, Jamaluddin Badre, amesema waathirika wengi katika ajali ya leo walikuwa wafanyakazi wa kitengo cha usalama wa taifa nchini Afghanistan. Amesema helikopta hiyo ilianguka karibu na mji mkuu wa jimbo la Parun. Taliban wamedai kuhusika kusababisha ajali hiyo lakini dai hilo halikuweza kuthibitishwa. Wafanyakazi wa usalama walikuwa wakijibu shambulizi la jana kwenye kituo kimoja cha ukaguzi cha polisi huko Parun. Na ya kusikiliza idhaa ya kusikiliza sauti ya America VOA kutoka Washington DC. Na tukirudi katika taarifa za wandishi wetu Shirika Alla Kimataifa la Wahamiaji IOM linasema Nijeriya inajitahidi kuabiria ndili kubwa ya wahamiaji ambao bado wanavuka mpaka kutoka Libya ambako wasi wamekuwa wakipigana kuongoza utawala wa Muammar Gaddafi. Mwandishi wetu Julia Richie ametoa ripoti inayosoma hapa na Khadija Riyami. IOM inasema takriban watu elfu moja kila siku wanasili kutoka Libya na kuingia kaskazini mwanija katika eneo la Dirco ambako wanakimbia mzozo wa takriban miezi kadhaa hivi sasa Mkuu wa IOM huko Nijar Abiba Tuwane, anasema wahamiaji wengi wanatokea Nijar au nchi nyingine za barani Afrika chini ya jangwa la Sahara na wanawasili wakiwa katika hali mbaya baada ya kusafiri kupitia maeneo ya jangwani bila kuwa na chakula au maji. The of the journey Hali katika safari ni ngumu sana kwa sababu wanakuja kwa kutumia usafiri wa magari makubwa kutoka Libya hadi ni jaa. na safari yao inadumu kuanzia siku 3 hadi 5 na wanawasili wakiwa katika hali mbaya sana. Tuna familia nyingi ambazo zina watoto wanaokuja huku ni jaa. Wane anasema mbali ya Derko wakimbizi wanafika kupitia Algeria na pia hupanda ndege kutokea Tunisia au Misri. Kiasi cha watu 1600 wamefika nchini humo tangu kuanza kwa mzozo. Wane anasema wakati wa hamiaji wanapofika tu mpakani IOM inawapatia misaada ya kibinadamu kabla ya kuondoa na kuwapeleka mji mwingine au kwenye nyumba zao nchini humo. Wane anasema ni jina hitaji msaada kwa sababu ni gharama kubwa. Kufanikisha operesheni ya kuwapatia makazi watu wengi na kuongezea kwa gharama inakuja kutokana na hali ya kijiografia eneo hilo ambalo nafanya kazi lililopokati kati ya jangwani. Anasema ni mbali sana kiasi cha mamia kwa mamia kilomita na hiyo ni changamoto kubwa. IOM imeomba fedha zaidi ili iweze kuendeleza na kutekeleza operesheni hizi. Wahamiaji wengi ambao wamekimbia kutoka Libya na wafanyakazi wa kipato cha chini kabla wa Asa na serikali kuanzisha mashambulizi mwezi Februari ili kumoa madarakani kiongozo muda mrefu nchi hiyo Muammar Gaddafi. Mapigano makali yanaendelea na kuongezea hali ya mibiniko wa wahamiaji ambao wanaingia jaa. Na mmsikilizaji mafika wakati ule wa kusikiliza wao ujumbe wako mfupi. Inaanza nawe Filbert Kiwuke wa Mlandizi unasema serikali ya Uganda kuendelea kwenu kumwekea vikwazo kiongozi wa upinzani kusema demokrasia katika taifa letu inaelekea ukengoni. je na kutia moyo kazabuti kwani demokrasia thabiti huchelewa ila haipotei. Ipo siku Uganda itakomboka. Ni mwalimu Kagwiza wa Kagwiza wachuo cha walimu bora Tanzania. Naye David Olleseri wasikao wa trans kule Kenya anasema enyi Waganda ni watu wangapi wamekufa kupitia maandamano? mwacheni jamani Besigeon na familia yake waandamane. Na hapo kupindi cha afya hii leo mwanzo Estagdhui Yuat anazungumza na Dkt Kaushiki Ramia mtaalamu wa magonjwa ya kisukari nchini Tanzania na kwanza tamuuliza ikiwa wazazi wana namna ya kuzuia watoto changa kupata kisukari Mao unajua wazazi hawezi kugundua kwamba huyo ana hatari ya kupata sukari. The only thing wazazi wanaweza kufanya ni kwamba wakiona kwamba mtoto anakojoa sana au ghafla huyo mtoto unakuta ni kwamba anachoka haraka sana au au mtoto anapoteza uzito wake inapungua, tunatakiwa kwamba anapokwenda hospitali at least anachekiwa mkojo au anachekiwa damu ajili ya sukari. Nikupe mfano kwamba mtoto mmoja nilimpata alikuwa ni nadani ilikuwa mwaka moja na 12 months or 14 months. Sasa damna wazazi waliojua ni kwamba walikuwa Zile disposable diaper ya kubadilisha na ghafla wakakuta ni kwamba wanabadilisha sana hizi disposable nepi zake so huko jirani akawambia labda huyo mtoto ana infection ya mkojo wakaenda kupima mkojo wakakuta kwamba unasukari sukari hebu tuzungumzie hatari za ugonjwa huu mtu labda kama eh? asipogunduliwa mapema kwa mfano mtoto kama huyo unatoa mfano wake anakabiliwa na kwa hatari ya mama hata no. kama akipata hiyo type 1 diabetes usipogundua mapema sana ana, kwa mtoto anaweza kupoteza fahamu, anaweza kupata sepsisemia, akapata infection, anaweza kupata pneumonia, akawa very dehydrated, akapoteza mwili ukapungua maji sana au akapata infection kwa kwa kama unauguki sukari then kinga yako ya mwili kinapungua so unaweza kupata chances ya kupata infection. Na kwa hivyo tofauti na watu wazima ni kwamba mtu mzima ataelewa kwamba ninakojoa mara nyingi nyingi kuliko hapo zamani. Exactly. sasa mtoto hawezi kujua sasa mtoto wa mwaka mitatu wa minne hawezi kujua daktari basi tuzungumzie aina ya pili nayo ya kisukwari sasa aina ya pili ni ile tunachosema ni type 2 diabetes na hiyo ndiyo ni more common kwa wote Na hiyo type 2 diabetes usually inatokea baada ya umaka 40 na 45 na mm. hapo ndiyo kuna kwa na some association na family history kwamba kama baba au mama alikuwa na ugonjwa wa sukari then chances ya kupata type 2 diabetes kwa huyo mtoto inaweza kuwa ni ni more frequent kwa mfano huko nchini Tanzania watu ambao wanaugua ugonjwa huu kwanza tuseme hii aina ya, ya kwanza ambayo ni ni sugu na ni hatari <coughs> wafuate utaratibu gani wa maisha ili kuweza kuishi maisha ambayo ni nafuu Kwa watoto wanaopata hiyo type diabetes kitu muhimu ni kwamba lazima wapate shindano ya insulin Hizi insulin inaweza kuwa ni mara mbili kwa siku au inaweza kuwa ni mara tatu kwa siku Isi inaweza kuwa ni kabla ya chakula cha asubuhi chakula cha mchana na chakula cha jioni depending on namna sukari yao inakuwa control vipi Alafu kuna na mashati ya vyakula wengine wao kwamba kwa mfano wakiumia waende hospitali Haraka bara kwa kuhakikisha kwamba ile kidonda kisiwe Ikaleta infection zaidi. Na kwa mtu mzima? Sasa kwa watu wazima mama type 2 diabetes unakuta ni kwamba more than 70 or 80% of type 2 diabetes ni kwa watu wanaogafla, wameacha mazoezi na uzito wao imeongezeka So tunachosema ni kwamba wale wana develop kutokana na alteration ya lifestyle yao. Chakula ah. chao kinabadilika, uzito wao inaongezeka na mazoezi hawafanyi. Hiyo ndio inaletia hiyo type 2 diabetes. Kwa hivyo ushauri wako kwa wasikilizaji ili kuweza kuepukana na ugonjwa huu wa kisukari inaonekana ni kitu muhimu sana ni mazoezi. Ni lazima mtu ajaribu kutembea nusu saa au dakika 45 at least kila siku ikiwezekana au mara nne au mara tano kwa wiki. Ya pili uzito wa mwili itiongezeke zaidi ya kwa ku, ku, ku, estimate na vitakio. Wafuatilie zaidi vyakula vaina gani kuweza kupunguza hiyo hali. Kiasi cha chakula na calories mm. unazo una, una, una boa isiwe zaidi ya kuliko inayotakiwa na mwili inalingana na mazoezi unayofanya Dr. Kaushik Ramaya mmoja wa madaktari viongozi wa chama cha kisukari nchini Tanzania akizogomza na sauti Amerika Ufuatao ni muktasa wa habari maafisa katika jimbo la Puntland nchini Somalia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 Kuna taarifa za kuepo mapigano mapya katikati ya mji wa nchini Syria wakati majesha serikali yakiendelea na juhudi za kuzima ongezeko la maandamano yanayoipinga serikali. Utafiti mpya wa maoni ya watu hapa Marekani unaonyesha umaarufu wa rais Baraka Obama umeongezeka tangu mawaji ya Osama bin Laden zaidi ya wiki moja iliyopita. Ni mkamiti kibasi na muktadha wa habari ifuatayo. Sasa nitahradi ya sauti ya Amerika inoelezea sera za serikali ya Amerika. Marekani inaendelea kutoa msaada zaidi unaohitaji sana na watu wa Libya, kwa wale na mgogoro wa Libya. Mpaka sasa Marekani imeahidi dola milioni tano za msaada wa kibinadamu. Zaidi ya watu laki sita wamekimbia Libya tangu Aprili 26. Wengi wa watu wanaondoka ni raia wa kigeni ambao wamekuwa wakifanya kazi Libya, lakini pia kuna raia wengine wa Libya kati yao ambao wanaofia usalama wao pamoja na no wakimbizi kutoka nchi zenye mzozo za Sudan na Eritia ambao awali walipewa makazi na Libya. Jumuiya ya kimataifa kupitia shirika la kimataifa la uhamiaji na ofisi ya kamishna mkuu wa umoja wa mataifa kwa ajili ya wakimbizi zimeanzisha mpango mkubwa wa aina yake wa huduma za dharura katika historia ya kusafirisha watu kwa ndege. Waziri mtogo wa mambo ya nje Ruben Ebrigate aligusia kuwa kuanzia Aprili 25, watu zaidi ya moja wamesafirishwa kwa ndege kupelekwa nchi za mbali kama vile Bangladesh na Vietnam. Kumekuwa na mabadiliko yenye kuleta matumaini uko Libya hivi karibuni katika masuala ya Kibinadam lakini hali bado ni ngumu kuweza kutathmini hali katika baadhi ya maeneo kutoka, kutokana na masuala ya usalama alisema Mark Bartolini Mkurugenzi wa ofisi ya Marekani inayoshughulikia msaada wa majanga ya nje katika shirika la kimataifa la maendeleo la Marekani USAID Bwana Bartolini alisema USAID na washirika wake wa, wa kimataifa na mashirika asiyokuwa ya kiserikali. Shirika la shirika la chakula duniani, shirika la msalaba mwekundu na makundi mengine yanaweka chakula na vifaa vingine katika eneo wakitafuta njia za kuingia ndani zaidi upande wa magharibi mwa Libya hasa Misrata mji wa bandari ambao umeshuhudia mapigano makubwa katika mzozo huo. Tunajua kuna mahitaji ya huduma za afya uko Misrata hasa madaktari ambao wanafanya upasuaji katika vyumba vya upasuaji wamechoka sana kwa hiyo tunabadilishana madaktari pamoja na wale washirika wa wetu na bado tunaendelea kupata vifaa alisema bwana Bartorini. Kuhusu wa chakula, idadi kubwa ya chakula kutoka Marekani kupitia WHO ni pamoja na tani 560 ya mafuta ya kupikia pamoja na tani mbili sabini ya maharage aina ya pinto vimewasili Alexandria huko Misri pamoja na mengine inatarajiwa kuwafuatia katika juhudi ya kuafikia takriban watu laki sita wenye uhitaji. Kuna hofu kwamba mfumo wa usambazaji msaada unaweza kuharibika kama gasa zitaendelea alisema bwana Bartonia. Na kwa hiyo tunataka kuhakikisha kuwa tuna uwezo kuhifadhi chakula kingi ili tuweze kutoa kama vile miezi miwili au mitatu ili tuweze kuendelea. Marekani inajali sana usalama wa raia waliokumbwa na mgogoro wa Libya na imesii kuepo msaada mkubwa wa kibinadamu ili kukizi mahitaji ya dharura ndani ya Libya. Hiyo ile kwa tahariri ya sauti Amerika V.O. za sera za serikali ya Amerika. Na kufika hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo katika ya Kiswahili ya sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida kuna Bernard John za Afrika ya Kati, moja na uso siku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote ambao wameshiriki matangazo ya leo mwelekezi Dwayne Collins foni mitambo Kadis naseme zangu haya Kari Jeremi kutoka Washington mimi ni Sunday Shumari nami ni Mkamiti Kibayasi tukisema kwa hirini, na usiku mwema kutoka hapa Washington DC